Я напружився, щоб спіймати хоча б тінь конкретного образу із забутого минулого чи то зі сну, але даремно. Думки мої й далі марно борсились, і пригадати обличчя дівчини зі сну я не міг. Повний місяць зіп'явся вже нагору, і його світло впало на весільний стіл, і тоді мені здалося що спартачив мелодію цимбаліст, згасла скрипка, востаннє зойкнула, пронизливо зарепівши сопілка, а бубон недоладно дуднів і дивився на мене жовтим денцем, наче він хотів знати, хто це приходить до мене у сні. А гості танцювали далі, видно, вони чули своїх музикантів, то тільки для мене раптом перестали грати мої. З настуненого весілля. Мої музиканти настроювали інструменти Перед заводинами. Дівчата шили вінки. Дмитро з підкручував ключем струни На цим балах і відзеньковав невлад Уривки якихось мелодій. Клим запоточний натирав смечок каніфоллю І рипів ним на одній струні. Пантела погупував у бубон, Зрідко подзвонюючи по мідній тарільці, в нього інструмент завжди в порядку, сопілкаря не було, той ще позавчора впився на сусідньому весіллі і не протвережувався до нині. Дівчата шили вінки і наспівували. Я сидів у темній кімнаті, схиливши голову на квадрат синіватого місячного світла, що впав крізь вікно на ляду стола і слухав, як музиканти настроюють інструменти. Дмитро бив пальцятками по моїх оголених нервах. Климів смечок, пегикав по них і шарпав їх, і рвав безжалісно, а одари бубна тупо гопотіли по голові і злісно насміхалися. «Амаєш, амаєш, амаєш!» І в цю мить я нічого не бачив, крім соромітної картини, що з'явилося перед моїми очима, як тільки дівчата почали плести вінки, і не зникала. Я поланів от сорому, що бачив, як варгати Юра зриває з настуні білу повісьмину сорочку, оголює її біле, мов папір тіло, те, що вважалося мені в розпалених снах, і мене його кусає, їж жре. І бачив я стуманілі настунені очі, і білі, і конвульсії і огиду. Втім, я почув притишений голос. Учителю я навіть не оглянувся, бо знав, що він зродився в моїй рознервованій уяві. Не могла ж настуня тепер мене кликати, не мала право, не повинна. Цей голос повернув лише мої згадки до тієї миті, коли в цю тісну кімнату, в якій я замешкав, прийнявши в Збудові початкову школу, увійшла тендітна мовсні мов із ляним волоссям, і з очима блакитними, як ляний цвіт, дівчина. І вся вона була, наче зрошена, вранці зело, і було це вранці. Дівчина сказала, учителю. Я стояв перед почорнілим шматком дзеркала, зав'язував кроватку, прибирався до свого першого екзамену в житті і йшов на уроки. В ту хвилину я був ще хлопчаком, який тільки закінчив середню школу в місті, проте в кишені мав наказ про призначення на вчительську роботу, бо села пошарпані війною, потребували хліба і науки. Зміст мусили йти люди допомагати орати землю і відмикати запущені шкільні будинки. Мене теж покликали в районний відділ на розсвіти, і не питали, чи вмію я. Сказали тільки: ти можеш. Я все ще почував себе хлопчиком столоки, або ж шкільним балагурником, якому за добрі оцінки прощалися тоді й прогули, і збитки в класі, і куріння трофейних сигарет у шкільному туалеті. Я вчора обійшов село, наказавши батькам прислати дітей до школи. З книжками вони чи без книжок, в добрих чи порваних штанях, знають вони, хоч азбуку чи ні, на мене юнака дивилися з подивом і насмішкою змучені. Скалечені війною жінки й дядьки, а я ходив від хати до хати, записував до зошита прізвище дітей шкільного вику і намарно намагався переконати себе самого, що я вже не хлопчик, а вчитель. Я зав'язував перед почорнілим дзеркалом кроватку, і переборював у собі страх перед першим моїм екзаменом у ці дні. Я боявся всього і вся. Навіть старого липкалюка, який ось учора послав мене, немов служку, у дровітню нарбати дров, ніхто не вважав мене за вчителя. І тут раптом ця дівчина у дверях, її слова. «Вчителю, підмести вам у кімнаті?» Я був збентежений,